Ja, dit is nou 1904 op my atelier oorloosie as so ek zo kyk en op die internet op my rekenaar dan is die tyd 704 so dit is helemaal en jy luister na Dr. Tini Eilers en jy is ingeskakeld by net radio SA Net radio webwerf Netradio.sa webwerf www.netradio.sa.co.za Hier en op ons webwerf daar vind jy al die informatie wat jy nodig het rondom ons internet radio. Inligting soos die name van die omroepers, programme wat hulle uitsaai, tye van uitsending en dan is daar ook belangrijk die archief waar jy kan gaan rondkijk vir vorige programme wat daar reeds uitgesaai is en dan kan jy dit soms so online luister of jy kan dit aflaai en dan enige tyd, met jou pas, en nie maar daarna luister en ons saai wereld weet uit, dars oor die ganse aardbal Wonderlik, nee. Het was die enige mens, enige tyd, enige plek op aarde, kan nou inskakel een luister na net radio SA. Ons weet daar spraktiese dingetjes soos tye daar aan verbonde, soos die tyd soon is waarin ons onszelf bevind. Maar nou, as ons dit nou hier genoreer vir die oomblik, en die theoretisch, technisch dan aan kyk, dan kan enig iemand, enige plek op die aarde, nou na ons luistering net, om my geloof daarin vir myself altyd na vore te bring, groet ek in een paar verskillende tale. En nou, as ek groet, is het maar net hallo, in die, Russische taal, sê ons Drafutja of priviet. Privet, nou iemand baie goed ken En in die Arabische taal, Salam Aleikum, of mens kan sê Mergawa, of Alain wa Salaan, afhangende van die streek In die Duitse taal, Goedenabend, in die Hebrews, Shalom, Grieks, Kalimera, Afrikaans, Goeie naand en in Engels good evening en ek spreek nou die hoop uit en die vertrouwe uit dat jy genou gegroet voel dat jy nou voel Thierry Eilers het nou vir jou hallo gesê en jy voel nou welkom en jy kan rustig gaan sit of le en luister en ontspan by hier die specifieke program stem van hoop, ons wil graag gestem van hoopwees. Die wereld vind omself in een absolute hoopeloze situasie. Kom ons dink maar net in ons eie land en ons dink aan die weeskaap. Mense daar is soveel ellende op die oomlik daar as gevolg van die feit en dat die mense nie meer water het. Jy moet nou na punte toe stap, meeste van die mense, waar jy vir jou iets soos 25 liters per persoon mag kry en miskien is my berekening wat hier het nou nie recht nie maar dit is wat ek laatstig gehoor het dit word aangepas hier die dinge soos wat die water skaarser, skaarser en skaarser word nou as ons ons self in soe situasie moet bevind dan moet die mens altyd dink An hoop, hoe sal een mens hulp verwag En wanneer een mens hulp verwag Dan moet een mens ook aan jou self hier die opdracht gee Want die Heere het gesê Salig is die barmhartig is Want aan hulle sal barmhartigheid bewys word So as een mens self nie barmhartig is nie Kan jy eindelijk nie barmhartigheid verwag nie is nou hoe God na die situasie kyk, dis wat hy vir ons sê. So kom ons bewys barmhartigheid, want barmhartigheid is eindelijk die woord wat God gebruik vir liefde, die Hebraose woord ragam. Dis rechtig die die kernbestanddeel van daar die soort liefde is ek die woord die wortel van daar die woord recht verstaan, gaan dit oor omgee, dit gaan oor om jammer te wees vir iemand in die situasie wat hy ons sy homself na, of haarself bevind. Want God is liefde en God kyk na ons in hier die omstandighede waarin ons ons self bevind waar ons eindelijk verloore is, en ons verstaan nie eindelijk die verlooreneid, voordat een mens nie tot geloof in God kom, en dan sy woord bestudeer, en dan geloof wat God sê nie. So die meeste mens op die aarde is in diep, diep moeilikheid, sonder dat hulle dit verstaan. Nou kom ek probeer dit so illustreer. Daar in die weeskaap nou, waar mense bitterman water het. Blijkbaar op een latere stadium, as dit nou so aangaan, soos so op die oomlik gaan, sal hulle nou bijvoorbeeld nie meer hulle toilet kan spoelie, want hulle het net doodgewoon nie soveel water nie. Nou kom ons denk aan klein babiekies, wat nou gebore word, maar daar word ons elke dag kinders gebore. Nou kom ons denk aan een dag oud of twee dae oud of drie dae oud Babiekies, daar in die weeskaap So, stel jy nou voor, daar in die wiegie Haal jy dag oud kind, twee dae, 3 dae, 4 dae Denk jy daar die babas besef Die ellende van die watertekort tekort In die weeskaap Hulle verstaan het ons nie nie. Dit wat ek nou vir jy sê maak ons nou sin. Hulle weet nie daarvan nie. Hulle begryp nie dit nie. Kom mense, Kom luister mooi na my. Die bybel sê. Die natuurlijke mens. Neem die dinge van die geest nie aan nie. Want het maak jy vir hom sin nie. Die natuurlijke mens. Want wat sê is dinge as een natuurlijke mens? Natural man. Natural man is een persoon wat nog nie wederbaar is nie, wat nie een geestelike lewe in homself het nie, wat nie geloof in hom het nie, so dat hy God kan geloen heen. Nou hoe sal daar die mens nou ooit weet en begryp en verstaan en besef in wat er diep moeilijkheid die mensdom homself bevind. Voor jy nie tot geloof in God komt, en Godse woord begin bestudeer want dit is al hoe jy God leer ken is al hoe jy jyself leer ken en dit is al hoe jy besef en wat er omstandighere ons onszelf bevind ek het hier op ons webwerf die vraag gevra hoe lief het God ons hoe lief het God vir jou en Janetta Best het gesê, hoe lief God ons nou het, soos God het self in die skrif van ons he, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boore sien gegeet, sy enigste sien, so dat elkeen wat in hom glo nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Jy sien, alles is op die eeuwige lewe toe dit gaan oor die eeuwigheid vanuit die boek Daniel, die twaalfde hoofdstuk sien jy al hoe Daniel vir ons sê mense gaan opstaan alle mense gaan uit die dood uit opstaan een dag en sommige van die mense wat opstaan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 en die wat baie tot gerechtigheid lei, soos die sterre verewig en altoos. Dat is een eeuwigheid. En omdat daar een eeuwigheid is, wil God hee dat ons die eeuwigheid saam met hom moet spandeer. En soos ek God verstaan uit die woord, is God een baie, baie verantwoordelike wese. wat verantwoordelikheid neem vir sy skepping, vir hierdie groot, groot, groot skepping, maar ook vir hierdie micro klein kosmos, waarvan ek en jy deel is hier op die aarde toe klein spikkelkie maar God weet ek en jy het een siel en jou siel kan eindelik nooit sterf nie dit wil sê waar jou siel zich self eendag gaan bevind of dit in die hemel en of dit in die verdoemenis is dit gaan tot in alle eeuwigheid so wees jy gaan nie verdwijn ergens nie sê nou maar jy heeft bevind jyself of iemand bevind hom of haar self in die verdoemenis dan gaan dit so wees tot in alle eeuwigheid dag en nacht het hulle geen ris nie. Nou denk jy dat God een baie het in die mense wat verloor gaan? Nee, glad nie. Skrif sê, God het geen baie in die feit dat iemand verloor gaan het. Teendeel, hy wil hee dat het allemaal gered moet word. Daarom stuur hy ons uit net soos wat hy die twaalf stamme toegeris het om hier op die aarde die spreekbuis van God te wees, net so het hy in Christus Jezus 12 disciples die wereld ingestuur en gesê, gaan red die wereld. En daarom sê Daniel, wat hy vir ons sê, hier in die laatste hoofdstuk, hy sê en die verstandig is, As jy aan die verstandiges, denk aan die wijse manne, denk aan die wijse maagde En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel En die wat baie tot gerechtigheid lei soos die sterf eeuwig en altoos Daarom, liewe boete en liewe sessie alles draai om Godse liefde en dit wat daar die groot opdrag van hom is wat is die groot, groot opdrag Wat is die groot, grootste gebod in Godse woord? Jy moet die Heere jou God lief hee met jou jylle siel, met jou jylle verstand met jou jylle hart met al jou kracht. Nou mense, as God dit van ons vra, as hy vra dat ons hom nou so lief moet hee, denk jy nie dit is die manier hoe God ons lief het nie? He? Denk jy nie God is heelhartig in sy liefde nie? Dat hy vir ons alles gee nie? Dat God niks terughoud nie? Come on, just look a bit here now, Elvis Presley. But don't you swing, don't you So particular about the chariot wheel Just wanted to see how the chariot feels I'm oh, too sweet Chariot style and me ride Think I'm chariot style and let me ride So protect her back up above another road Just morning to late That wind was a heavy load One ingeskakel by net Radio SA en jy luister na dokter Tini Eilers wat uitsaai hier uit Airene stad van vrede Airene Pretoria, Suid-Afrika Airene is een Griekse woord wat vrede beteken en as jy eendag jy voorrecht het om hier in Airene omgeving te rij en Kiek of jy nie somme net een draaijkie kan maak nie, gebruik somme jou GPS of jou Google Maps, hoe jy ook al raai. En dan gaan kyk heb jy bieke daar op die plaas, hier die Irene Dairy Farm, prachtige, rustige plaas. Moet nog rechte beeste wat daar rondloop en jy kan melk gaan koop, daar die mensje stap so altyd in die aand so net so by die son sak, net die voor die son onder is, tyk hier as hy al onder maar die hekken maak 6 uur toe gaan koop hulle melk, stap hulle met hulle emmerkies en ek die voorhek om so hulle omtrend elke dag so toe te draf en so om die spruikkie wat daar is nee dan stap ek net daar en vat een paar slikke van die water wat ek by my het En dan draf ek weer lekker rustig terug Stad van vrede, rustigheid Van die jyre wat hy hier vir een mens ken Hier in hier die wollige woelige, woelige stad So een plekje van vrede Mag ek en jy ook altyd dit so verteenwoordig Dat ons so een koelteboom sal wees vir mense Om daar onder die koelte van die boom te sit En van die vruchte te eet soos Pesalem 1 se boom. God, Godse liefde, wie is God? Wat is die attribute van God? Ek lees net vir jou sommer hier die Westminster se so 'n kort definisiekie, wat net al die attribuete van God net noem in die woord, God is a spirit, infinite, eternal, and unchangeable in his being in his wisdom and his power, his holiness his justice, his goodness and truth nou weet jy wat dank dan nie wat God vir jou vraag dat jy jou moet lief he met jou jylle verstand met jou jylle hart met jou jylle siel met al jou kracht met al jou kracht denk nou net as jy nou byvoorbeeld die 100 meter hard loop, en jy wil al jou kracht inspan en die aarde staan so in jou nek en die zweet trip jou af en jy is ingespan met al jou kracht nou denk nou net as God jou so lief het, want dit is ons nou hoe lief hy jou het hy gaan ons nie iets vraag wat hy nie self geen het Dat hy jou lief het met hierdie attribute van hom God is a spirit and is infinite He is eternal And unchangeable In his being In his wisdom, in his power In his holiness, in his justice In his goodness and truth Dit nie wonderlik nie Onveranderlik Nie een schadeweer van een verandering en hier die liefde wat God vir jou het nie, God is nie bezig om speelikies met ons te speel nie, God verander nie, al verander ek en jy, verander God nie, dit nie wonderlik nie, rotsvast, stevig staan hy, as die rots waarop ek en jy staan, onveranderlik, God is altyd so lief vir jou, pak jy saak, wat met jou gebeur nie nou weet jy wat liefde kan een mens uitdruk in een klomp woorde jy kan het neerskryf jy kan het op verskillende maniere kan jy dit vir iemand sê communikeer en so meer bosblomme koop vir iemand en wat ook al maar weet jy wat God wees vir ons sy liefde op so baie maniere, as ons dit maar net so kon raak sien, weet jy lief het God, jou lichaam, wat hy gemaakt het, hy het ons alles, gemaakt, en ek gaan herhaal wat ek, by jou vorige geleentheid gesê het, jou lichaam, sy bouwstoffe wat God besluit het, hoe jy opgebouw gaan word, daar die klein deelkies waaruit die bestaan, selliekies en daar is 37 triljoen selliekies gemiddeld in jou lichaam nou, dit is die hele klomp dit is verskrikkelijk baie dit is getalle wat die mens nie lekker kan hanteer nie, nee It's mind-boggling Maar moet het vir die mens Beekie makkeliker te maak Daar die 37 Triljoen Bestaan uit 200 Verskillende soorte Selle Soos jou haare het Moes nou ander selle As jou sluimvliese hier binnen jou mond Bijvoorbeeld daar sluimvliese In jou darmkanaal. In En jou bene Jou geraamte, jou skelet, is ander soort selle. Jou spiere is ander soort selle. Jou longe het ander soort selle. Jou hart, spier, het ander soort unieke spiere en selle. En so het ons 200 verskillende soorte. Maar om hier die lichaam van, van ek en jy, om, om om dit te beskerm, het God die ingeboude mechanisme ons immune stelsel, wat ons altyd van praat. Dit werk met 12 soorte, 12 en dit is vir my so interessant hoe ek dit nou ook kyk, 12 verskillende soorte cellen, 12 hulle veg vir jou lichaamse behoudt, vecht dat jou lichaam nie moet syk word nie en wanneer jy syk is dan is daar geveg aan die gang alle vecht, is vechters hulle vecht vir jou lewe weet jy die 12 somme somme net een getal nie, 12 is een bybelse getal is een getal waarmee God ook werk 12 stammen van Israel 12 disciples As jy gaan kyk recht achter in die bybel die nieuwe Jerusalem Dan sal jy sien daar is 12 poorte Met die name van die 12 stammen So 12 is nie maar somme net neemt Maar as mys nou kyk na Godse raadsplan en hoe die twaalf daar inwerk. Die wereld was verloor, nadat Adam en Eva daar in die tuin van Eden alles verloor het. En dit is soos in Milton se so twee baie, baie bekende gedichte, wat hy geskryf het, Paradise Lost en Paradise Regained. Dit is die verhaal van die mens. Alles verloor Maar God het nie Moed verloor nie Toe alles vir die mens Verkeerd gaan Toe begin Godse mechanismus Net soos jou lichaam As jou, jou lichaam begin Siek word Dan kom daar mechanismus in aksie As jy bijvoorbeeld Sê nou maar die blinde daarom het Dan sal die heel eerste dinge teenvoordig daar by jou wees Pijn wat jy nou voel, maar daar sal ek koers wees Want jou immune stelsel sal onmiddellik begin om te werk Hier die twaalf verskinnende soorte van sel Om jou lichaam in stand te hou en hulle moet vech en omdat hulle so hard vech dis die rede hoe kom jy koers opbou dis die spoed waarteen hierdie vechters moet beweeg binnen in jou lichaam ek denk ek het het gisteravond gesê vat jou hande en jou vrybele so vannacht tegen mekaar en voel jy die hitte wat jy opbou dis wat in jou lichaam gebeur Hierdie vechtercelle, hierdie twaalf verskillende soorte van vechtercelle, vecht teen enige soort van achteruitgang in ons lichaam. Dit nie wonderlik nie, doud as die achteruitgang is, en die mens begin het, later sê nou my hier, na jou 40, so hy begin daar, en daar hy koers raak, 40, 45, en verder aan dan is dit so al as of die mens wil gryp na iets om te kyk of vir mens jy weer kan terugkry op daar die vlak waar jy was toe jy nou jong was nou kom ek, neem myself maar as een voorbeeld vir jou ek het begin draf toe ek stoe in dingers wat 8 was nou dit is nou graad 10 he nee. Iemand het my altyd kom haal, een vriend van my, saam met my in die school was, en hy sê ek, klas, ons was van standaard 5 af, en hy sê klas ook gewees, het was dis man of meer boezom vriende, hy het gedraf, en hy was baie fiks, en hy 400 meter gehad, hy pinje 800 meter, hy was dit was eindelijk sy twee, en hom is baie, baie ander goed gedoen, en doot hy my nou moedengepraat en omgepraat as het ware om te begin draf en hy so my nou elke ochend by die huis kom haal en dan sal hy saam met my draf tot waar hy denk wat ek moet draf dan moet ek nou weer terug draf dan draf hy nou verder so dit was nou van standaard 8 Jy, en het, dit was wat ek het dit so verskriklik geniet. 'n Mens se liggaam, as jy so aanhou draf, aanhou oefeningen doen, soos draf byvoorbeeld. Hou homself so in stand jy kan later aanhou draf en draf en word nie moeg nie. Inteendeel jy geniet dit maar net doodgewoon. En na matriek is ek weeromhoog toe en in die weeromhoog het ek nog verder gaan draf en toe was ek nou al top viks en so het ek dit probeer in stand hou en so van tyd tot tyd dan spier is hier gemaakt en dan moet jy weer ophou jy begin as jy kan tot omtrend ek dink as so jy vier jaar gelere dink ek ek is nou nie helemaal seker nie het ek nou gedraf en ek het altyd vroeg in die ochend gaan draf baie vroeg en hier by ons as het winter is dan word het baie koud En dit reen ook soms in die winter. wel alweer ons nou nie in die winter reen valstreek val nie, reen het toch soms in die winter. En dan was een fout wat ek gemaakt het, waar draf in hierdie kouwe en ek begin siek word, begin verkouwe, kry, begin grieptesomtoome, het wil ek nie ophou nie. Want ek weet as een mens ophou, dan moet jy weer dat haar die tyd vat wat jy dit vat lang tyd om weer terug te kom op daar die het ek my lichaam so afgetakel dat ek vir omtrent vier jaar nooit weer kon draf neem en joh het ek nou probeer en ek is nou weer besig dat ek so vers kan kan draf soos by die plaas en weer terug en, ek vat dit nou maar kalm en ek is baie dankbaar dat ek dit kan doen maar dis asof jy weer terughanker na daardie daar tyd toe jy nog onder die 20 jaar oud was en stopviks was en al die stamina wat jy aan kan dink in jy lichaam het en myle en myle en myle destijds kilometer, kilometers dag kon draf en het so geniet hankere mens daarna Nou, ek wil jou vertel van een mense lichaam en hoe God ons lichaam in stand hou met hierdie 12 verskillende cellen hierdie immune stelsel van ons en die wonder daarvan hoe God het gedoen het in sy groot, groot, groot, groot weisheid dat hy bijvoorbeeld, een babiekie wat nou gebore is, melk voorsien dier die moeder, en in hier die moeders melk, daar die verskrikkelike belangrike bestanddele daar, wat veg teen sykte toestande, en hoe dit vanuit die mens DNA werk, hoe dit daar vanuit die, elke hier, een van hier die 37 triljoen sellekies wat ons het, is daar een fijn, fijn wetenskapelike mechanisme aan die gang wat boodskappen vanuit jou lichaam ontvang en onmiddellik begin om te werk tegen die aftakeling van die lichaam want die mens katabolisme en anabolisme katabolisme katabolisme beteken afbreek dit is soos wat een mens nou draf en sê nou maar jy, jy oefen in een gymnasium met met klomp gewichte wat jy optel dan breek jy eindelijk die cellen af besig met die afbreek proces. maar dan is daar ook een opbouw proces, een anabolisme en dit noem ons saam hierdie twee is die metabolisme en hoe God dit alles beheer vanuit jou DNA, met opdrachte wat daar in die DNA neergeskryf is, wat God volgens die Pesalem boek, Pesalem 139, daar kan jy gaan lees vers 16, precies hoe dat God opdracht gee in die lichaam, Alles wat in jou lichaam is, elke liewe dingiekie wat in jou lichaam is, is daar opdracht tevoer. Dis ook om jou, as jy nou voor die speel gaan staan en jy kyk na jou sel, en jy kyk na jou lengte, en jy kyk na jou lichaamsbou, wat een soort van een vorm lichaam jy het. Jy kyk na jou haarese kleer, en jy kyk na jou oese kleer, en jy kyk na die vorm van jou gezicht en jy kyk na jou hande en jy kyk na jou naals en jy kyk na die vorm dan moet jy onthou al die goed saan in jou DNA die meeste van al die dinge het jy geërf want is in jou DNA dit is in daar die 23 pare kromosome wat jy het wat jy van jou ma en van jou pa ontvang het 23 en 23 is die masome net 23 nie, Godse wiskunde is so perfect perfect, sy berekeninge met getalle en hoe kom hy met sylke soort getalle werk en as een mens begin dink in termen van hierdie 23 pare kromosome en hoe hierdie kromosome werk, wat hulle doen Hoe hulle die opdrachte uitvoer van wat daar binnen in die kromosome staan Om die kleeroe wat jy nou sien wat jy het Om dit die heel tyd te produceer en daar die kleere te meng Soos wat iemand wat bezig is om te verf So jy sien het hy so klompie verf En dan meng hy soms tyf van die verf met bekaar Om een sekere soort skakering naar voren te brengen so is jou lichaam sy selliekies die hele tyd bezig om goed te meng soos wat iemand wat van 'n dokter afkom met die voorschrif en na die apteker toe neem en die apteker moet alles interputeer daar staan en die rechte marakasie vir jou geef wat voorgeskryf is so het God voorskrifte in die lichaam, binnen in die DNA vir die aan die werkspring van jou lichaam om sekere goed te doen Maar ongelukkig, ongelukkig, die sonde val, daar in die tuin van Eden, alles die mekaar geloof. En daarom God sy raadsplan om alles weer recht te stel. Dit wat alles verkeerd geloop het, en ek sê nou nie eers vir die rede nie, want ek wil nie nou specifiek in daar die rede is ingaan nie, andersom my lijn van denken weg, Alles wil God herstel Recht maak En as jy ek en jy net kan verstaan Voor oomlik God skip door sy woord In die begin was die woord En die woord was by God En die woord was God En die woord het vlees gewaard En alle dinge het door om ontstaan En niks het ontstaan wat nie door die woord ontstaan he. God skip en her skip Door sy woord Dit wat nou met jou gebeur, as jy nou luister, as jy nou hier die tyd uitgekoop het, as dit een afspraak is wat jy met God gemaakt het, om te kom luister na wat hy sê nie, Tini Eilers en sy slammigheide en sy filosofie en goed wat hy het nie, dit beteken eindelijk niks. Gaan oor God. Dit gaan oor God en sy woord dit gaan oor God wat bezig is om een mens een woord te gebruik soos in die Romeine hoofdstak 10 as jy die Romeine hoofdstak 10 mooi gaan bestudeer sy syno werk geloof door die gesproke woord die woord van God en God roep een mens en sy syno Paulus dit aan ons verduidelik dit moet verkondig word Godse woord moet verkondig word en een mens moet dit oor dit moet in jou oor ingaan en so ontwikkel geloof Want God skip en herskip Door sy woord Daarom is God sy aandag hier op ons Wanneer ons tyd uitkoop Sê die skrif ook vir Jeremia God is wakker oor sy woord God is daar waar sy woord verkondig word Is hy teenwoordig, hy ondersteund sy woord Hy bekrachtig sy woord en hy herskip want hy werk dier sy woord in mense en as ons net ons eie lichaam begin verstaan oor hoe ons lichaam omself in stand hou of in stand kan hou dier hier die twaalf verskillende selliekies vechterselle wat opbouwend en geneesend en helend werkt in ons lichaam maar wat achteruit, self achteruit gegaan het maar wat God kan stimuleer, wat God weer aan kan werk dat ons jeug weer nie kan word soos die van een arend dit nie wonderlik he wat God vir ons kan doen dinge weer herstel en so het die wetenskap ontwikkel en die wetenskap het gaan kyk na moedersmelk na die bestanddele van hierdie moederse melk van wat is die processe, wat is hierdie ingewikkelde processe wat binnen in hierdie melk is wat in die lichaam ingaan en wat sekere dinge stimuleer in die lichaam aan die werk sit om opbouwend in die lichaam te werk, om geneesend in die lichaam te werk. En mense, daar is baie, baie studie daarin, in kolostrum, daar die bestanddeel, oor hoe dit in een klein babiekie werk, nou hoekom sy ons daar in belang stel, Jylle is om hens Petrus nou geloof, in die context waarin hy sê, dat ons soos pasgebore babiekies moet honger en dors na die onvervalste, die onvervalste melk van die woord. Dan verstaan Petrus iets, wat hy nie verder op uitbrein nie. Oor melk en hoe melk, hoe dit werk, enige formule melk, mense, kom nie nabij aan moeders eie echte melk, waar in haar lichaam, te, teen lichaampies opgebouw het, wat vecht teen siekte nie. Dit kan jy nie in een formule sit nie. Maar is in Godse woord, en verdier hier die studiestukke wat in studieere het ingesit is in die navorsing van kolostrum en hoed hier die kolostrum in die mense lichaam weer hier die twaalf verskillende celle wat ons het weer stimuleer omdat die lichaam daar die vermoe verloor en al van uit die tuin van Eden het ons dit begin verloor en dis ook om ons oud word, dis ook om ons syk word, Adam en Eva, as hulle nie gesondig het, nie so voor eeuwig gelewe het, maar net na dat hulle gesondig het, het mense nog steeds omtrent te duisend jaar oud geword, nou jy kan net te duisend jaar oud word, as jy nie syk word, as jy nou nie so ernstig syk word, dat jy nou sterfde aan nie, en dis wat God in ons wil herstel, hy wil hier die hele proces omdraai, omswaai, en in die tyd waarin ons leven voor die eeuwigheid aanbreek, wil God al reeds dinge doen, net soos wat hy dit hier op die aarde gedoen het, omdat nou ons sê as ons eendag sterf in ons opstaan, ja? maar weet jy wat, hier op die aarde was een persoon wat gesterf het met die naam van Lazarus, En toen Jezus sê hy sal opstaan, het sy familie, sy, sy sisters gedank, maar Jezus praatte van die opstanding in die laatste dag, sê nie, Jezus nie, ek gaan hom sommer nou opwek, wat hy gedoen het. Dit is nie nodig, dat al hierdie goed moet wacht, tot daar aan die einde van die eeuwigheid of, of die tyd hier op aarde nie. In die tyd, in die tyd waarin ons onszelf bevind, kan God herstel werk in ons doen. Jy weet ons dat een mens'n gezicht kan begin skyn soos die son. Sommetewel hy nog op die aarde is, het Mooses'n gezicht het begin skyn, Jezus daar die berg van verheerlik, ons hele lichaam het geskyn, Stefan is op die aarde terwijl hy staan en gestenig word, begin sy, sy, sy gezicht te skyn soos die son dit gaan jyndag met ons gebeur want Daniel sê dit ons nou vir ons Daniel die twaalfde hoofdstuk hy sê en die verstandiges is sal glinster soos die glans van die uitspansel en die wat baie tot gerechtverdigheid lees soos die sterre verewig en altoos net soos wat hulle skyn soos die son skyn sterre is maar net die selfde as ons son maar jy het nou gesê, dit het alreeds gebeur baie van hierdie dinge het alreeds op die aarde gebeur wat eers in die einde van die tyd met die mens gaan gebeur kom ons denk aan die opneem van die persoon in die hemel dit al in die oud testament het het al gebeur met jy nog hy is weggeneem ons weet van Elia hy is levendig hemel toe. Ons weet van Mooses, hy is levendig Himmel toe. Daarom het Jezus met hulle twee ook in een gesprek gewees oor die berg van verheerlik. Paulus het gehoop, hy zou so blij leef totdat hy dit kan ervaar, want hy weet, hy het het gesê, hy het het aan omgewees. Die kerk gaan opgeneem, word Himmel toe net soos wat Jezus opgevaar het van die Oluifberg af opgevaar het na die hemel. Net so gaan dit met die kerk gebeur. Paulus het gehoop, dat hy deel daarvan so wees my was nie. Maar ek en jy kan nog altyd daarop hoop, want die Heere kan enige oomlik in die tyd gewrug waarin ons nou leef, met al die tekens van die tyd, kan hy kom, en kan hy roep, en vir ons sê, kom op hierheen, dan is ons by hom. Maar weet jy wat die Heere wil in hierdie tyd wat ons nou nog hier is, dit vir ons so wonderlik as moendlik maak. Herstel in ons lichaam, in ons gees en siel en lichaam wat volgens Paulus onberispelik moet wees by die wederkoms van ons Heere Jezus. Nou elke in die bybelse elke wat hierdie hoop op hom vestig, rein nog homself soos wat hy rein is het is God wat dit werk ek en jy kan dit nie doen nie, het is God daarom het Paulus het vir ons duidelik verduidelik dat die werk wat God in ons begin, sal hy volleindig tot op die dag dat Jezus Christus weerkom, maar hy doen dit door sy woord mense wat sy woord lief het en daarom die tyd uitkoop soos wat jy dit nou doen, daarom wil ek jou daarmee bemoedig En alles is man het God Godse genade. Het is man het amazing grace, waarvan Elvis ook nou vir ons hier vertelt. and years bright shining. Jy is ingeskakel by net Radio S aan Jylle oons wat luister na my is allemaal baie slim Jylle ken ons vir Mr. Google En jy moet een bykie gaan Google Google een bykie die woord Colostrum, en nou in die Engels C-O-L-O-S-T-R-U-M Colostrum en Nou net soos jy in Afrikaans behalve in Afrikaans met een K en in die Engels net met een C Dan kyk jy maar so bykie dan kan jy my ook so my recht help want jy hoor ek praat en jy hoor nie, maar nou, dat jy daar sekere feite nou nie helemaal lekker nie, en jy onthoud het baie beter as ek, dok, maar gaan maak jy self bewus van hierdie lang, lang navorsing wat gedoen is oor kolostrum, en dat jy daar oor, gaan ek bykie met jou gesel so vir en toe, en nou gaan ek vir jou sê, goeie naand, mag jy een heerlijke, wonderlijke nageris ervaar, en dan as daar een morgen is, ‘n maandag, diefvee, dieuvelente, sien ek jy weer nie aan, en daarmee groet ek jou, vrede, sieninge van Heere is met jou, Amen, Shalom.